Hondjes wat net Anno plaf, Anno plaf, Anno plaf Hondjes, hondjes en al plaf alweer, lach die hele dag weer Je kan je kiezen, s'mos bang, ver hulle bang, ver hulle, hulle bang Je kan je kiezen, s'mos bang, want die hondjes wil hulle bang wat net aan hoop blaf aan hoop blaf aan hoop blaf is hondjes en al blaf ou weer laat die hele dag deur we ja, hulle wil al die hasies jag die hasies ja die hasies ja ja hulle wil al die hasies jag ja, ja dit doen hulle al te graag hey baie dankie groep 2 vir die inleiding van ons program vandag en uh Ja, ek geloof, hy sit gereed, al ons hondenliefhebbers, en uh, ja, nooit sommer die hondkie saam, laat hy saam jou kom sit. Hierdie program is die simbamba van al die hondenrasse. Uh, ek, ek geloof, hulle like om om te luister. Nou, laas week het ons oor die Anatoliese herdershonde gesels, wat meer as een werkhondenhond, uh, wat as meer as 'n werkende hond geteel is en eh uh, hulle eh uh, uh, kan 'n troeteldier wees. Hulle is nie 'n hond vir 'n uh, nuwe, onervare honde nie en behoort eintlik so min as moontlik mense kontak te hê terwyl hulle as deel van hulle kuddes wei en hulle ook daar beskerm. Wel, hy is 'n uh, gesinsmaat as hy as uh, een aangehou word, is hulle uh, baie loyale hond. Maar pas op, nie net is hierdie honde groot ras nie, dit is algemeen bekend dat hulle koppig ook is. Wees gereed om die uh, uh, pels wat gedurende jaar afgees koon te maak, jy weet onder die banken uit en van die banken af en oorls kry jy gietingshaare. Anatoliese herdeshonde benodig vaste konsekwente africhters met ervaring en hanteering van die hond. Hierdie week beweeg ons oor na die Afghane honde. Nou die Afghaanse hond is elegantie wat gepersonificeer word. Uh, hierdie unieke hond, uh, is een oude honderras, het uh, baie ander voorkomst, dramatische, syachtige rok of jas, as jy dit dan so wil stel, of pels, exotische gezicht en din gelaatstrekke. Afghaanse enthousiaste beskryf hierdie hond as afseidig en komies. En wel, as ek hom beskryf, al wat ek net van hom kan sê is, wauw, dit is hoe ek kom sê. Nou, afkomstig van Afghanistan, waar die oorspronkelijke naam Firdiraz Tazi was, dat die Afghan uit die voorfrustelike era en word het beskou as een van die oudste hondenrasse. Alhoewel dit ras echte hond is, vind die Afghaanse honden moendlik in skylings of in die zorg van reddingsgroepen. Hulle is liefdevol en onpasbaar en hulle doen goed in omtrent elke huis en in elke gesin. Dit is, uh, dit gesê, moet jy in gedachte hou, jy gaan baie tyd spandeer om die liekse jas te onderhoud, om nie eens te praat van baie oefening wat hulle nodig het om hulle energievlakke te hanteer. As jy die nodige zorg kan bied, sal jy een geliefdevolle metgesel hee, wat beslis die koppe sal draai met hulle prachtige voorkomst. Nou, groot en ruim kratte binnen een huis word aanbeveeld, om jou groot afgaan een plekkie te gee, om te rus en te ontspan. Jy moet ook een gespecialiseerde hondenborsel en masseerder aanskaf vir die langhaarige hoentje, wat die baie bezig gaan hou. Ons luister gauw na Olivia Newton-John, tragiese verhaal van haar afsterwe eergister uh, en uh, die liedje wat sy vir ons doen is Sam van 1976 lekker luister John wat vir ons Sam gesing het en ja, sy het net so goed verouder as wat haar lewe een goeie ene was uh, Olivia Newton John Ok, ons is bezig om te gesels oor die Afghaanse hond uh, en natuurlijk uh, is die afleiding goed as hy gesê het, hy is van Afghanistan Nou ok, ons gaan uit sy geskiednis. Uh, nou, hy kom uit Afghanistan, waar die uh, oorspronkelijke naam vir die ras Tazi was. Daar word ook al lang gedink dat die ras dateer uit die voorgristelike ere, DNA naversus het uh, uh, onlangs ontdek dat die Afghaanse hond een van die uitstonde rasse is en dat terug duizende jare. Die eerste dokumentatie van die Afghaanse West-Afgaanse teler in die, uh, van, uh, is die van een Engelse officier wat uh, na by Kabul gestationeer was. Afgan Helms van sy uh, Ghazni kennel is in 1925 na Engeland vervoer en het daar na Amerika gegaan. Die ras is in 1926 dier die American Kiddle Club herken en die Af Afghan Hound Club of Amerika is in 1940 toegelaat vir uh, lidmaatskap by die IKC American Kennel Club natuurlijk. Zepo Marx uh, van die Marx Brothers uh, was een van die eerstes wat Afghaanse honde na Amerika gebring het Uh, aan die uh, en, excuse, einde van die 70e jare, het die hond se gewildheid toegeneem, toe Barbie, die pop, uh, wat verantwoordelik is vir meer as 80% van Mattel sy vins, en Beauty, haar trooteldier, Afgaanse hond, hulle weggevind het in die huise en harte van talle Amerikaanse meisies. In die 80e jare, het Afghaans uh, gewild of gewilde AKC showeringster geword en het ondanks sy onafhankelijke aard uh, oorgegaan tot gehoorzaamheidscompetities. Die hondse temperament <coughs> uh, teenoor okay, kinders en ander truteldiere. Nou, die onafhankelijkheid van die Afghaan en die omvang daarvan maak om die beste geskik as een volwassene se vriend. Die Afghaanse wil waarschijnlijk nie rondvolg en met kinders speel nie. Trouwens, een kind sy vinnige bewegings- en geraasvlakke kan die afgaan afskrik. Met behoorlijke socialisering kan die afgaan echter aanpas by die lewe van 'n gesin met kinders en hulle kan ook liefdevol met hulle wees. Die Afghaan het geniet geselskap van sy eie soort. Dit wil sê, ander Afgaanse honde die meeste. Hy sal ander rasse verdra, maar staan onverskillig teenoor ander troteldiere in die huishouding. Dit is nie verbaasend dat die Afghaanse jachters instinkt om na klein diere laat jaag en grijp nie, eh, veral as hulle weghaard loop. Nou sy algemeene temperament, dit is eh, algemeen bekend, dat die Afghaanse hond nie die helderste onderrasse is nie, en ook nie die gehoorzaamste nie, alhoewel hulle daarvoor vergoed met hulle prachtige voorkomst en temperament Soos met die meeste sit honde is hulle baie soet en het selde slechte been en hulle lichaam. As gevolg van hulle hooprooi drang sal hulle alles jaag wat beweeg. As dit kom by versorging is dit baie onderhoudsintensief. <laughs> je kan selfs sien as je net na hom kyk en uh, dit is dis Dit wat in ageneem moet word wanneer jy oorweeg om een aan te neem of een afgaanse hond in jou gesin te verwelkom. En ons luister sommer weer na Olivia Newton-John Likie en hierdie ene sê sy, I honestly love you. Somewhere else to go But I got something to tell you Olivia Newton-John uh, met I Honestly Love You Ons kom by die persoonlikheid van jou Afghaanse uh, hond Die Afghaanse hond is gewoonlik uh, een persoon, uh, een gesinshond uh, Moe nie van hierdie hond verwacht om die gast het gretis, gretig te groet nie Maar uh, meer waarschijnlijk sal hy beledig dier onverskillig te wees teen oor hulle teenwoordigheid. Alwel sommige honde een of twee keer kan blaf as een vreemdeling die huis binnenkom, is het nie bekend dat hierdie ras een goeie waghond is nie. Die onafhankelike denke van die afgaan maak het een uitdaging om om op te lei. Hierdie hond wat a, oor die algemeen nie dier voedsel gemotiveer word nie en nie n sterk begeerte om, soos vele ander rasse, soos uh, byvoorbeeld die golden retriever, om die mens te behaag nie. Alwel die afgaan, byvoorbeeld, ‘n prachtige voorstelling en een vertooningsring, in die vertooningsring lever, is meer as een professioneel vrouw. Uh, A, a, a professionele hanteerder in die ring in die verleendheid gebring door een weiring om saam te werk. Toch is hierdie ras bekend daarvoor dat hy toch presteer as ander anderrasse, uh, as die uh, besluit om dit te doen, sy eie is. Riewe hanteering kan veroorzaak dat die hond teruggetrokke of evens antogenistisch word, antagnoostisch raak. Uh, Sachte hanteering, vriendelijkheid en geduld werk die uh, beste vir hierdie ras, te samen met die besef dat daar soms tye is waar die hond eenvoudig nie wil saamwerk nie, of nie sal saamwerk nie. Nog so'n bietje meer van die afgaan. Die Afghaanse hond is oorspronkelijk gebruik om groot prooi te jacht in beide die woestijne en in die berge van Afghanistan, waar sy oorvloedige vloeiende jas nodig was vir warmte. Die Afghaan was hoogs aangeskryf vir sy vermoe om vinnig en uh, oor groot afstand te hardloop en uh, om gevaarlike dieren soos Leiperts vasthou totdat sy jachter, hy haar, te perd hylle ingehaal het. Die Afghaan is ook gewaardeer vir sy vermoe om onafhankelijk te dink en te jag, sonder die menselike inzette of leiding. Die erendagse Afghaanse hond jagt nie leiperts nie, maar hierdie windhond behou wel die onafhankelijke aard van een koershond Een Afghaanse hoendkie soek gretig liefde van familielede, net soos hoendkies van enige ras, maar hierdie hoendkie gedrag kan niks vermoedende eienaars misleie. Oulike manewales van hoendkies neem af na mate die Afghaanse volwassen word. Een volwasse Afghaanse hond gee niemand aandag nie en wil soms nie eers omhels of aangeraak word nie. Die vrydenkende, onafhankelike Afghans sal self besluit wanneer hy liefde wil hee en dit sal op sy voorwaardes wees. Nie, jy nie, nie. Onafhankelijkheid en onverskilligheid terseide die Afghaanse hond is teer wanneer hy wil wees en kan baie amusant wees. Die Afghaanse hond wat gereeld dier sy liefde voor die familie in nare genoem word, is bekend dat hy ontdeend is en is uh, baie, daar is baie verhalen oor die vermoe van hierdie ras om voorwerpe uh, onder die neese van familielede te stiel, selfs tot by die laaikaste en kleren rakke. met uh, vermoe om veel groter afstande te sien as mense en jeepgevruchte wat om in staat stel om vinnig die uh, grond te bedek en uh, makklik strijkelblokjes koen te maak is die afgaan een natuurlijke factor versport uh, genaamd uh, lokkoers. Die lokas gaan die uh, honden jaag na plastiek zakke wat uh, gebruik word om, effect, of, of, om die effect uh, van wild te ontsnap. Hierdie competitie toets die hondse vermoe om te jag dier die sig en basisinstink. In 1972 begin die American Sight Hound Field Association, of soos hulle kort bekend staan, ASFA, en gaan voort om te bedrijf en hou nou toesig oor program wat dier die eienaars van die honde gehou word. Of het nou deelneem aan een wetloop is of uh, om die lewe as een speelse gesinsgenoot te geniet, die Afghaanse hond is een unieke ras. Nou, voor ons dan kom by sy voorkomst, Kom ons luister gauw gauw na Middle of the Road en uh, Sally Carr die, die sangeres van hulle en sy syng vir ons Sacramento. Music Sacramento van Middle of the Road ons kom by die groote en die voorkomst algemene voorkomst van hierdie Afghaanse hond nou reenhonde is ongeveer wel 69 centimeter en het is gewoon ek hier by die skof gemet en hulle weeg omtrent uh, 27 kilogram en tewe is 64 centimeter en hulle weeg ongeveer 23 kg. Die afgaan het een koninklijke voorkomst as gevolg van sy trotse lang sy achtige jas. Sy sterk geboe nek, prominente jippe, grootpoote, oonskynlijke oordrewe buiging by die knie en stert wat eindig in een well, donut buiging geer die ras merkende profiel. Die kop in die bek van die afgaanse hond is lang, smal en verfijn met die effens konfekse buiging van die snoed. So hy maak so boog, die konfekse buiging. Die oor is lang en bedek met nog langer hare. Die kop voor voorkwart boors. Flanke, achterkort en bene, is dik bedek met lang, fijn, syachtige haare, die jas op die gezicht en rug, of uh, dan uh, die saal, is kort en glansend. Die algemeenste kleur is swart, bruin en uh, bruin, rooi, room, blauw, brindel, domino of wit. Die Afghaanse hond kan ook een weie verscheidenheid kleren hee en die room en rooi het dikwils maar nie altyd nie zwart maskers. Afghaanse kleinkies lyk nie soos die langhaarige volwassen is nie. Hulle het vaag op hulle wange genoem aapbakke en uh, oor hulle saal. Die kort donzige hondekie uh, jas begin op ongeveer 1 jaar oud uitval en uh, maak plek vir glansende en langdierige uh, rok. In beweging het die Afghaanse hond die opvallende voorkomst as gevolg van sy elastische, krachtige, gladde, pas en veeslotte. Uh, die algemeen oordeer die hond, die Afghaanse hond is om verskyde redes hond met een hoog onderhoudt. Alhoewel dit baie intelligent is, kan Afghane moeilik wees om op te lei, omdat hulle koppig is. Hulle is baie sensitief vir harde rechtstelling, wat uh, dit wil om ge uh, te gehoorzaam. Hulle reageer die beste op zachte leiding en vaste discipline. Gereelde verzorging is die slot tot die instandhouding van die jas van die Afghane. Afghane hebben nodig een wekelikse bad, en borsel om dode haare te verweider en om te verhoed dat die haare verstrengel raak. Volwassen afgane stort in die lengte en die herf en na siektes. Onbespyte te werp ook hulle rokke na elke seisoen af. Alhoewel hulle uh, goeie woonstelhonde en ware bankartappels is, wat noem hulle Keltspeteitous kan maak, benodig Afghane baie oefening om verveling en vernietigende gedrag soos kou af te weer. Minstens moet Afghane dageliks een kilometer of twee gestap word en om om uh, um hynde tuin hee om in te hardloop. Uh, dit is noodzakelik. Die ras is berug om het hy pleidooi heb om uh, te te kom, ignoreer. As jy omroep, dan stel hy net nie belang nie. En die dood met die motor is al te algemene trafgerie. Afghane mag sonder toesig, of mag nooit sonder toesig, rondloop nie, aangezien hulle roofdrijf, hulle bedreiging vertroeteldiere, en die omgeving kan inhoud. Met behoorlijke opleiding, en ‘n waaksamheid van die eienaar, kan die Efkens uh, verenigbaar wees met beide kinders en ander truteldeere. Efkens is uiters maar onder hulle dik jasse, hulle leek soos een windhond as hy geskeer word, en hulle eet baie minder as wat hulle groote kan andeie. Een hondevoedsel van hoge halte, moentelike aangevul met plantaardige hoodies, kan help om die vel en jas gezond te hou. Oorkouse, hulle word genoem snoods, kan gebruik word om die besoedeling van lang oore te voorkom, wanneer die FKN eet. FKN hondens verkies om binnen die gesin te wees. Hulle is kalm en rustig in die huis, maar is natuurlijk actieve honde en moe behoor nodig oefening, wat ideaal is om op een leiband of uh, te loop of te hardloop, plus een uh, vryloop in een uh, omheinde gebied. Hoe veilige omheining is dus een uh, moed, as hy van plan is om die hond in die tuin te hou. Die FKN is een gevaardige ontsnappingskunstenaar, en as dit eerst los is, is dit rechtig moeilik om hom weer te gaan vang. Uh, ja, want uh, hy kan ons perde verbysteek, so jy gaan nie makkelijk van nie. Nou, dierlopende gehoorzaamheidsopleiding is nodig en positieve versterkingsmethode werk die beste. Wat is Charles van Avie Noor of soe iets wat, uh, hy is kom ons luister na hom. Chew was like the snowbird that comes to peck the crumbs and when you spread your hands so quickly flies a little like the evening a whole lot like the night and every night at supper time Celebrate her eye She Was like the rainbow You find hard to believe Changing moods and faces all the time A little like the morning A whole lot like the day And every day I thank the sunny skies that she was mine She could cry and make you feel ashamed And yet you'd have to burst with pride because she shared your name For she was like the willow That stands below the hill And calls no man her master but the day A little like a woman A whole lot like a child As children do, she changed her mind day went away, she went away. Charles was fatrissing it, she ek kom, vraag jy nie nou uit die, uit die, uit, uit die hoofde uit uh, onthou wat was Charles maar so iets as Avinor of so iets uh, maar uh, ja, hy is so mooi en uh, ek sien uh, Hanley jy sê jy is nog ingeskakel een van die dag, watch this space, gaan jy een van my honden aanskaaf wat ek hier vir julle uh, bespreek en uh, maar asjeblief Ek sal self vir jou aanraai, moe nie, dat ek van hierdie goeders wees nie, hierdie Afghans. Prachtig, prachtig, maar harde werk. Wee, ons kom by die zorg, uh, die haie deel uh, van hierdie uh, Afghaanse onderras. Hulle verg behoorlijke verzorging en is kouspelachtig. Dit is baie fijn en teksteer, soortgelijk aan menselike haare en dik en syachtig. Op die kop is een lang syachtige topknoop. Met uh, die uitsondering van die rug is die hele lichaam oorvloedig bedik met haare, selfs die oore en voete. Die haare is korter na die rug en glad by die volwassend. Al solide kleur word uh, toegelaat dier die uh, American Kennel Club is, is rasstandaard, soos Alanskouwe deel nie mense by, by, by voorbeeld. Uh, gestandardiseerde richtlijne vir die ras, uh, dit is die rasstandaard, met sekere kleerkombinaties, wat as die voorkeer of dan gunsteling beskou word. Versorging is een moed vir die Afghaanse hond. Om die jas, uh, omdat die jas fijn is, het dit een neiging om makkelijk te verstrengel. Gereelde, selfs dagelikse borsel en kam is nodig, net soos gereelde bad. Baie einaars verkies om een professionele verzorger aan te stel om die jas in goeie toestand te hou, want uh, dit is baie tyd rovend en moeilik om jou afken te verzorg. Die Dit is beslis nie een werk vir beginners nie, alhoewel eienaars kan leer om die jas te bestuur as hulle bereid is om haar te werk. Alle rasse met hangende haare of hangende oore het probleeme met oorinfekties kyk weetliks na jy hondse oore en veer dit uit met die watte wat bevochtig is met een skoonmaakmiddel wat dier jy veearts aanbeveel sal word. Sal normaalweg een PH uh, gebalanceerde product wees. Moet nooit wat, watte pijpe of enig iets anders in die oorkanaal insteek nie. Uh, anders kan dit uh, uh, uh, dit skadig. Jy f is kan uh, oorinfekse hee as die binnenkant van die oor slech rijk, roeilijk of uh, saglijk of uh, hy gereeld sy kop skut of van sy oor krap. Borsel die af kan sy tanden ten uh, minste 2 of 3 keer per week om die uh, opbou van tandsteen en die bakterie wat daar in skuil te verweider. Dagelikse borsel is nodig uh, nog beter as die uh, tandvleis siekte is en uh, slechte asem uh, wil voorkom. Snij naals een of twee keer per maand as jy hond dit nie natuurlijk versluit op die konkreet uh, in die erf nie. As jy kan hoor hoe dit op die vloer klik, is hulle te langk. Kort, nekkies afgewerkte naals, hou die voete in een goeie toestand en voorkom dat die bene gekrap word. As jy af kan, enthousiastisch tegen jou opspring om jou te kom groet. Begin die gewoontes van jou afgaan te borsel en te onderzoek wanneer hy nog een klein hondje is. Aanteer sy poote gereeld, honde sensitief om hulle voete, binnen in sy mond en oore, te laat ondersoek. Maak van die verzorging een positieve ervaring vol lof en belonings en dit sal een grondslag le vir makkelike veerts en die kindige en ander hantering as hy enige volwassene is. Terwyl jy kyk na sere uh, uitslag of tekens van infectie soos rooiheid, teerheid of ontsteking op die vel in die oor, nees, mond en oor en op die voete. Maak seker dat die oor duidelik is, sonder rooieheid of ontslag. Jou niekerige wekelikse ondersoet sal help om moendelike gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. Nou, oefening. Evgen Helms is energieke ras en moet minstens 2 uur, uh, uur lang per dag oefen. Hulle moet kan rondhard loop, so staprouteers is noodzakelik. Benevens hulle dagelikse wandeling benodig hulle baie geestelike stimulatie, dier speelikies en activiteite. As hulle gereeld of verveeld bly, kan dit leid tot slechte en vernietigende gedrag. Nou, ons is weer by opleiding. Iemand beskryf haar Afghaanse hond, Troy as a dove hoentjie, hy dink hy is a klein hoentjie, maar hy is alles bene en geen brein nie. Hy uh, hou nie van lang staptochte nie, maar kort hardloop sessies. Soos vooreen genoem is die FKN Helms nie die slimste rasse nie, wat uh, opleiding baie moeilik kan maak, hulle is tamlik hardkoppig en onafhankelijk Wat dit, wat dit extra moeilik maak om uh, hulle op te lei en daarom word uh, ervare honde en teder aanbeveel om hulp uh, te verleen. Hulle voeding, die aanbeveel dagelikse hoeveelheid is 2 tot 2,5 kopies droekoos van hoog gehalte per dag verdeel dit in twee maaltijen let wel die hoeveelheid wat jy volwassen hond eet hang af van die gekroote ouderdom, bouwvorm, metabolisme en uh, activiteitsvlak van die hond. Honde is individue net soos mense en hulle kan nie allemaal die selfde hoeveelheid koos uh, uh, nodig heen nie. Dit is amper vanzelfsprekend, dat uh, baie uh, actieve hond meer as een rispankpit nodig sal hee. Uh, die Kwaliteit van die hondekos wat hy koop, maak ook een groot verskil. Hoe beter die hondekos, hoe verder kan het om die hond te voed uh, en hoe minder moet hy daarvan in die hondse bak uitsit. Hou hy efken in goeie vorm door sy koos af te meet en om twee keer per dag te voed, eerder as om altyd die koos uit te laat. As hy nie seker is of hy oorgewig is nie, Uh, gee hom die oogtoet en die uh, praktiese toets kyk eers na hom van boe af, hy moet die middellief kan sien, plaas dan die hande op sy rug, duimen lang sy ruggraad af, met die vingers na onder gespreid, hy moet sy ribbes kan voel, maar nie, uh, hoef te druk daarvoor nie. As jy nie, kan nie, benodig hy minder koos en meer oefening. Ons leister na Myrielle Mathieu, bravo, to as Ghani. Jouer Notre vie Ensemble Et puis un beau jour La chance a tourné On finira pas La partie Ensemble Et chacun S'en va Seul De son côté J'ai tout perdu On s'est tellement t'aimé On ne s'aime plus J'étais sûre de moi Je vivais tranquille Et ta main dans ma main Je croisais les doigts Et tous les tricheurs It's hot. En amour, la loi, c'est comme à la guerre, oh. le plus fort c'est deux, reste-le. Dit was Marielle Mathieu en sy ouwe Leif Tina Turner. Uh, dit is die Franse weergawe van The Woonertijksedol. Nou kom ons by die gezondheid van die Erkens. Hulle is oor die algemeen gezond, maar soos alle rasse is hulle geneig tot sekere gezondheidstoestande. Nie alle Afghans sal enige of al hierdie siektes opdoen nie, maar het is toch belangrijk om daarvan bewust te wees as jy hierdie ras oorweeg. Nou as jy een klein hoentje koop uh, van die soort, dan uh, moet jy uh, goeie teler kry wat die gezondheidsklarings vir albei ouders of, of, van sal kan uh, ontvang en wat uh, sy vir jou kan toon. Gezondheidsklarings bewys dat uh, hond getoets is vir specifieke toestande by Afghane moet die uh, gezondheidsklarings sien vir jeepdysplasia, soos in alle hond me, me, meestal, met een uh, redelike of beter telling, um, uh, Ellenboogdysplasia, hypotereose en van Willebrand se siekte van eh uh, trombopatie en 'n uh, sertifikaat wat bevestig dat die oë normaal is. Allergie symptome van die Afghaanse hond eh uh, is dieselfde as by mense: neus-oog en neusafskeiing, hek, haarverlies en lusteloosheid. Die behandeling behandel eh uh, wissel na gelang van die oorzaak van die die eetbeperkings, medische en omgevingsverandering kan insluit. Kanker, symptome wat dui op die kanker van die hond, sluit in abnormale sweling, van seer of stamp, seere wat nie genees nie, bloeding van enige lichaamsopening en uh, probleme met asemaling of uitskakeling. Behandelings vir kanker sluit in chemokorp terapie, chirurgie uh, en medikasie. Uh, kom ons skip en ons gaan sommer recht aan met die hoogtepinte van hierdie honderras. Uh, nou, uh, soos hy seker nou al afgeleid het ook, die hoogtepinte, verzorging, grooming is noodzakelik. Slechts diegene wat daarvan hou om te verzorg of bereid is om die professionele verzorger te betaal om dit te doen, moet een Afg Afghaanse hond oorweeg. Die Afghans is een natuurlijke en laat hom prooi jaag. Dit sluit natuurlijk in die beermanse kat, die haas van jou sien, die dochterse hamster en sovoorts. Nou, dit is al gespinte hierdie wat jy moet oorweeg voor jy besluit of jy een van die honde kan Uh, of wil aanneem. Die Afghaanse hond kan uitdagend wees om op te lei van wies hy onafhanklike aard. Uh, opleiding kan lang neem en ver geduld. Hy se huishoudelike of hy se kan moeilik wees. Dit meen sy toiletgewoontes. Hierdie ras is 'n uh, kan ongelukkig in die huis bly kry tot ongeveer 6 maanden oud. Die afghaanse hond het een la-pijn-tolerantie. Een geringe wond is vir hierdie ras meer lastig as vir ander rasse. Afgaanse honde is sensitief en gemoedelijk en reageer nie goed op roffe hantering nie. Dis moet jy verzichtig wees. Alwel hierdie spesifieke ras gewoonlik goed is met uh, en selfs liefdevol is vir kinders, is die beste as die hondje groot word saam met die kinders, by wie, hy sal woon, en die kinders volwassen genoeg is, om die belangrikheid daarvan te verstaan, om bedacht te wees op die sensitieve aard van hierdie hond. Om een gezonde hond te kry, moet jy nooit een hondje by een onverantwoordelike teler, een hondemolen of troteldierwinkel koop nie, soek een betrouwbare teler, wat daar teelhondje doets om seker te maak dat hulle vry is van genetische siektes wat hulle uh, op die klein hondjies kan oordra en uh, dat hulle goeie temperamente het. Nou op sommend die AKC, dit is die American Kimmel Club standaard noem om een aristokraat met sy hele voorkomst en waardigheid en afseidigheid oe wat in die verte kyk asof dit uh, herinnering is aan die verlede. Sommige Afghaanse honde is inderdaad waardig terwyl ander heeltemaal dom narre is en nog ander uh, wisselvroelik tussen die twee uh, uh, alternatieve. Alhoewel dit binnenshuis stil is moet die Afghaanse hond nie verlang periode sonder toesig gelaad word Sonder persoonlijke aandag nie en uh, hardloop oefening nie. Want hulle verveel makkelijk en kan ernstig vernietigend raak. Die Afghaanse hond wat van nature afweikend is, benodig uitgebreide blootstelling aan mense en uh, ongewone besienswaardighede en geleide so dat sy versichtig nie sy skaamtik verander nie. Hy is gesellig met ander honde, maar het sterk jaagprooi instinkte en kan dus kleiner troeteldieren jaag. Dit moet onmiddellik gestaak word. Gehoorzaamheid, opleiding, gul by buigzaamheid beheer en sy selfvertrouwe opbou. Maar jy moet geduldig en oortuigend wees, want sit honde is uitersensitief vir een leiband. Hulle kan verdedigend reageer as hulle bang is hulle is onafhankelijk en nie besonder gereedig om te behaag nie. Hulle koppigheid neem die vorm van weerstand aan, uh, eerder as wilde ongehoorzaamheid. Dit uh, wil sê dat hulle bene uh, vast skop en weier om verder te loop. Nou moet nie toelaat dat hierdie ras sonder leiband loop nie, want alle is blits vannacht en kan binne enkele secondes buiten sy gaard loop, achter klein hondjies of prooi aan. Sy hoe heep bene, maak om een van die ratste van alle rasse en een van die beste springers. Want hou jou heindings moet tenminste 6 voet oog wees, verkieslik 7 of 8 voet. nou as jy jong kinders het beveel ek nie die afgaanse hond aan nie hierdie sensitiewe honde voel dikwels oorweldig deur die harde stemme en vinnige bewegings van wat kinders uh nie kan help nie weet soos mense op die uh, TV soms sien jy this uh program contains flashing images ja <laughs> hierdie uh, hond kan dit ook nie verdraan nie, en stress en skaamheid kan die gevolg wees. Ek sê vir julle, dankie vir die saamluister, jy moet een wonderlijke week verder hee, en indien daar een honderras is, wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dit aanskaf, wees seker om daar die ras uh, aan te beveel vir die toekomstige progrom. Oké, okay, ek speel uit met uh, Nanamaskuri, Tin on the Sun. Uh, Oké, okay, ek uh, geniet dan wat jylle doen en doen dan wat jylle geniet. See you later, Alligators. Hier kom Nanamaskuri.